Було за що. Полковник переключив телевізор з голографічного зображення, не любив цих новомодних витівок, через які не покидало відчуття присутності чужого у помешканні. На просте стерео і налаштувався на урядовий канал УТ-1. Транслювали патріотичне ретро. Свято ж Бо велике. Шлягери сорокових. День перемоги пісню про вояка степовий фронт кавалер золотого Христа, 50-х етнографічний джаз 60-х пісню про рушник два кольори черемшину 70-х карпатський рок червону руту 80-х тараса петренка автентичну хвилю і воквосоленко 90-х Твори військової оркестри Національної гвардії України Ярину Білик, Сашка Паномаріва. потім з'явилася улюблениця всієї України дикторка Ганна Мазур і почала передавати новини. На честь свята пані Ганна зробила собі нову зачіску і одягла на шию народне намисто – червоні коралі зі срібними дукатами. Довго і трохи нудно читала вітання президента України Леоніда Кожушенка українському народу. Потім настала черга спікера парламенту, сабто голови Центральної Ради Івана Теплого. Самі достойники з цими промовами виступали у прямому ефірі в нічних телепересиланнях напередодні свята. Полковник Левицький налив собі другий кухлик чаю, виключив контрастність води і зробив просто теплу воду під температуру літнього сільського ставка. Пані дикторка читала укази президента про відзначення кращих людей України – урядовими нагородами. «Є!» «За неоціненний внесок в освоєння космічного простору, читала Гануся, кохана жінка полковника, дикторка УТ-1, за виявлені при цьому мужність і героїзм, за самовідданість і високий патріотизм полковника Військово-космічних сил України Дмитра Теофіловича Левицького», нагородити медаллю «Ніч залізняка» та присвоїти чергове військове звання генерал-сотник, президент України Леонід Кожушенко. Відразу запімпадьом кав помільний телефон, що лежав на мармуровій полиці колочайника. Телефонував президент. «Дмитре, ти, може, чекав на золоті хрести?» «Може, ми недооцінили тебе? Бо про цю загадкову медаль уже почали забувати, та й мають її лічені люди за сто років». «Льоню, я ні на що не чекав, ти ж знаєш», – відповів уже генерал Левицький президентові України, – «таку медаль мав мій дід». «Знаю, Дмитре, Хорунжий Дмитро Левицький отримав першу медаль «Ніч залізняка» з рук самого Степана Бандери за те, що взяв у полон Йосифа Сталіна. Вона в тебе ще є?», є. Мій покійний таточко художник багато, що сімейних реліквій пропив. Але на цю медаль у нього рука не піднялася. Дмитре, я тобі раджу, що негайно телефонічно замовити собі вечірній генеральський фрак. Бо о дев'ятій ти мусиш бути на прийомі та банкеті, який я даю в честь свята. Панні Ганну Мазур я вже запросив. До речі, як у тебе з нею? Нормально з нею. Але навіщо генеральський фрак? Що, я не можу бути в партикулярному? Ми тримусиш. будуть іноземці, хай бачать, які файні генерали є в Україні. А вже завтра ми з тобою в джинсах і майках роздушимо пляшечку старого доброго скотчу на березі Дніпра. Мені прислав президент Шотландії Ящик на честь свята. Ну, бувай, до вечора. Телефон далі кувікав. Вітали генерала Левицького з високою рядовою нагородою. За що він її отримав, знали лічені люди в Україні і на цій планеті. Це було на початку року, під час його останньої експедиції на Марс. Ескадрою з трьох космічних кораблів командував полковник Левицький. Це був спільний україно-російський проект з участю китайців та американців. Мета – встановити на Марсі стаціонарну станцію, де бахтовим методом працювали науковці Землі. До цього Марс відвідували різні космічні експедиції. І китайські, і російські, і американські, і, звичайно, космонавти України – держави, яка починаючи з середини 20-х років 21-го століття вийшла в лідери серед космічних держав світу. Ба більше, майже всі ракети, що злітали з Землі у космос, були виготовлені на Січиславському заводі «Дніпромаш». Розквіт українського ракетобудування припав на кінець 90-х років минулого століття, куди президентом країни став Леонід Шапченко. свого часу генеральний директор заводу